Каже, же боюся і ночувати, бо це ж треба кинути сім'ю, – замрівся я, – покинути усе геть і податися до Москви. І навіщо його і тут могли чудово отчортячити, – риготнов Коша. Ми мовчали, доки нам обом не прийшла спільна думка. «А знаєш що? – сказали я і Коша. – Якось треба оцією красуною заволодіти і викликати того дурня з Москви. Що ми й зробили? Мабуть, його добреч таки одгепали, що він повірив, і як тільки зажило, рушив до Києва. Посідали. Лише після третьої він зізнався. Знаєте, хлопці, там, у Москві, там не такі геологи, а жінки там такі, вставив я. А він ожив. А ви тут щось говорили, наче хочете мене познайомити з такою. Ну, «Що на мій ідеал схоже?» «В сусідній кімнаті», – каже Коша, – наче й не Галагана. Аж сивина проступилася йому крізь фарбу. «Ви жартуєте?» «Які тут жарти, – кажу я». «Ані скільки, – каже Коша, – можеш стати і піти подивитись. Лише тихенько, бо вона натомилася за день і спить». Той навшпиньки розчинив двері і вмер як може лише справжній художник, коли нарешті забачить ідеал. Набожність тривала доти, доки йому не здалося, що красуня врухнулася. Він зачинив і отступився. Оперся об чарку. «Натомилася», – шепотів він. «Еге», – кажу я, – «дуже довго тебе чекала». «Оце вирішила перепочити». «Оце да». Оперся Галаган об пляшку. Не віри, зітхнув коша. А він вірив, кажу я, коли я йому показав на простій кухні, як там можна алмази шліфувати. Галаган подумав і усміхнувся. Вип'ємо ж. Після кожного келишка він підходив до дверей і в шпарину милувався. Як вона гарно спить, мріяв він. А чому на спині розкинулася? Ну хто ж себе контролює, я кажу. Вже як хоче, так і спить. Яка вона, бідкався Галаган, а які ноги? І знов не вірив. І знов хапався за чарку. Доти, доки я не сказав. Ну вже йди до неї. Коша вмить йому підлив бо той мало неотверзів з несподіванки. «До неї?» «Так, – кажу, – лише в одному. Вона буде щосили прикидатися сонною. Навіщо?» – перехилив Галаган, хоча й так був п'янючий. «Ну, це в неї такий кайф. Знаєш, у вони всі такі. Коли він зник за дверима, лише тоді ми не лили по одній. «Ідеал», – сказав я, – «а вона більша за ідеал», – мовив Коша. Ми обидва ледве втрималися, особливо, коли напружилися там пружини дивану. На мить запала мертва пауза. «Та вона ж дівчинка», – вигукнув звідти галаган, намагаючись не отверзіти. «Ми вдруге втерпіли». «Ще яка?» – потвердив Коша. «Вона більша, ніж дівчинка!» Я виняв з кишені коробок із запасними плеврами. Чомусь веселище нас полишили. «А ти знаєш, – ожив Коша, – я недавно знайшов журнал. Так там пишуть? Про що? – От ячарку. – Про цю Джекі чи Жеклін. Він колопнув виделкою олів'є і замовк. «Та не тягни, – сказав я. – це коли вона після смерті чоловіка вийшла за Анасіса. То вся Америка обурилася. А доки один там розумник, який робив надувні секс-ляльки для моряків, узяв та й не зробив такого манекена у вигляді її. Тираж миттю розійшовся. Америка вгамувалася. Тоді він ще раз повторив і ще, доки усі ці Анасісти, не розібрали. «А, ну тепер ясно, чого її там продавали всього за 20 баксів», – почав тверзіти і я. «Це вже була з неліквідних».